Філіп Кіндред Дік Без межі. «Не подобається мені це», – сказав майор Крісп Еллер. Насупившись, він дивився в ілюмінатор. Планетка як планетка. Води досить. Помірна температура. Киснево-азотна атмосфера схожа на земну. І Ні ніякого життя. Гаррісон Блейк, помічник командира, підійшов до Еллера. Ніякого життя, незважаючи на ідеальні умови. Повітря, вода, придата температура. Чому? Вони перезирнулися. Під кілем крейсера X-43Y простягалася безплідна і одноманітна поверхня планетки. X-43Y знаходився далеко від дому на півдорозі через галактику. Конкуренція з тріумвіратом Марс, Венера і Юпітер спонукала Землю до пошуків і розвідки кожного уламка скелів галактиці, щоб заявити свої права на концесії з видобутку корисних копалин. Вже майже рік крейсер X-43Y стромляв то тут, то там свій білоблакитний прапор. Три члени екіпажу вже заслужили на відпочинок, відпустку на Землі і можливість потратити свої заощадження. Маленькі вишукувальні кораблі вели ризикований спосіб життя, прокладаючи собі шлях через периферію системи, уникаючи зустрічі з метеоритними роями, хмарами, пожираючих корпус бактерій, космічними піратами, дрібними імперіями на віддалених штучних планетоїдах. Ти тільки поглянь. Вигукнув Елер. Ідеальні умови для життя. І нічого, крім голих скель. «Могла статися якесь нещастя?» – сказав Блейк, знизуючи плечима. «Ти ж знаєш, рідко буває місце, де б не було навіть бактерій, а тут нема. Має ж бути причина, чому ця планетка безплідна. Маю передчуття, що тут щось не так». «Он як? І що ж ми робитимемо?» – спитав Блейк, криво посміхнувшись. «Ти, капітан, за інструкцію нам належить висаджуватися на будь-якій планетці діаметром не нижче класу «Д» і складати карту. Ця планетка класу «Сі». Тож, виходимо чи ні? Елер вагався. Не подобається мені це. Ніхто не знає всіх летальних факторів, які можуть існувати в безоднях космосу. Може, ти часом не збираєшся повернути прямо на Землю? Поцікавився Блейк. Подумай ось про що. Ніхто не дізнається, що ми знехтували цим останнім шматком скелі. Я у всякому разі не стану про це доповідати, Елере. Справа не в цьому. Йдеться про нашу безпеку тільки усього. А тебе хвилює повернення на Землю. Елер розглядав екран. Якби тільки знати... Випустимо хом'яків і подивимося, що буде. Коли вони там побігають, ми вже що знатимемо. Я навіть шкодую, що ми взагалі приземлилися. Обличчя Блейка прийняло зневажливий вираз. Ти стаєш надто обережним якраз тоді, коли ми майже повернулися додому. Елер похмуро дивився на сіру, безплідну скелю, на тиху проточну воду. Вода скелі, тільки хмаринок, рівна температура, ідеальне місце для життя. Але саме його якраз і не було. Чиста одноманітна скеля, абсолютно безплідна, без будь-якої рослинності. Спектроскоп нічого не показував. Ну, гаразд, сказав Елер, відкрий один зі шлюзів. Я скажу Сільвії, щоб вона випустила хом'яків. Він набрав номер лабораторії. Під ним у середині корабля Сільвія Сімонс працювала в оточенні реторт і вимірювальних приладів. Елер класно вмикачем. Сільві, звернувся він. На екрані з'явилося обличчя Сільвії. «Так. Випусти хом'яків на невелику прогулянку десь на півгодини. Повідцем і нашийником, звичайно. Ця планетка мене турбує. Тут можуть бути отруйні гази чи радіація. Коли тварини повернуться, ретельно обстеж їх. У повному обсязі». «Гаразд, Крісе». посміхаючись, сказала Сільвія. «Може й нам вийти на хвильку, розм'яти ноги. Повідомиш мене про результати обстеження якомога скоріше». Елер вимкнув відео і обернувся до Блейка. "Вважаю, ти задоволений. За хвилину тваринки будуть готові до виходу". Блейк ледь посміхнувся. "Я буду щасливий, коли ми повернемося на землю. Одна подорож з тобою в якості капітана це все, що я можу витримати". Дивно, кивнув Елер, "Що 30 років на службі не привчили тебе до якогось самоконтролю? Ти ніяк не можеш примиритися з тим, що капітанські нашивки дісталися не тобі". "Послухай, Елере, я на 10 років старший за тебе. Я вже служив, коли ти був ще хлопчиськом. І ти завжди будеш для мене занудою. Наступного разу, крісе. Елер рвучко обернувся. Засвітився екран. З'явилося обличчя Сільвії, охоплене страшною панікою. Так, він стиснув перемикач. Що трапилося? Крісе, я підійшла до кліток. Хом'яків каталепсії. Зовсім тверді й нерухомі. Блейку, корабель на старт, сказав елер. Як? пробурмотів Блейк. Миш. Корабель на старт, мерщій. Елер підбіг до панели управління. «Маємо тікати звідси». Блейк подався за ним. «І що? почав він, але раптом ошелешено замовк. Обличчя витягнулося, щелепа відвисла, і він повільно, немов порожній мішок, став сповзати на металеву підлогу. Елер розгублено дивився на нього. Нарешті він підійшов до пульта. Водночас у його голові спалахнув паралізуючий вогонь. Тисячі сяючих промінів вибухнули в очах і засліпили його. Він хитнувся, намасуючи перемикачі. Вмить, коли його охопила повна темрява, пальці зімкнулися на перемикачі автоматичного старту. Елер упав, не відчувши удару. Він лежав непритомний. Корабель піднявся в космос, автоматичні прилади працювали чітко, але всередині корабля ніхто не ворушився. Елер розплющив очі і важко підвівся, допомагаючи собі тремтячими руками. Гаррісон Блейк теж прийшов до тями і застогнав, намагаючись піднятися. Його матове обличчя стало хворобливо жовтим, очі налилися кров'ю, на губах виступила піна. Він витер лоб тримтячою рукою поглянув на Кріса Еллера. «Вибралися», – сказав Еллер, допомагаючи Блейку сісти в командирське крісло. «Дякую», – він потряс головою. «Що? Що сталося?» «Не знаю. Зараз піду в лабораторію, погляну, як там Сільві». «Хочеш, щоб я пішов з тобою?» Пробормотів Блейк. Ні. Сиди спокійно. Не напружуй серце. Розумієш? Поменше ворушися. Блейк кивнув. Елер перетнув рубку керування і пішов по коридору. Він скористався ліфтом і вже через хвилину входив до лабораторії. Сільвія нерухомо лежала на столі. Сільві. Елер підбіг до неї, підняв її, посадовив на стілець і струснув. Вона була задрів'яніла, холодна, але слабо ворухнулася. Елер дістав із шафки ампулу зі стимулятором, і, розбивши її, дав Сільвії вдихнути. Сільвія застогнала. «Крісе!» – прошепотіла вона слабким голосом. «Це ти? Що трапилося? Все гаразд?» Вона підняла голову, кліпаючи. «Я говорила з вами, потім нахилилася над столом, аж раптом...» «Осе гаразд!» Елер насупився, занурившись у роздуми. «Що ж це могло бути? Якась радіація з планетки?» Він кинув погляд на годинник. «О, Боже! Що таке?» – Сільвія випросталася на стільці. «Що відбувається, Крісе?» «Ми були непритомні цілих дві доби», – відповів Елер, не спускаючи очей з годинника. Тоді зрозуміло й це. Він провів рукою по щитині на підборідді. «Але тепер з нами все гаразд, правда ж?» Сілія показала на клітки з Ось і вони прийшли до тями і почали ходити по колу. Ходімо». Елер простягнув їй руку. «Нам треба піднятися нагору і порадитися. Треба перевірити всі прилади. Хочу знати, що сталося». «Можу зізнатися?» – похмуро сказав Блейк, коли вони увійшли в рубку. «Що я помилився? Нам не слід було приземлятися». «Мабуть, радіація йшла з центру планетки». Еллер накреслив на карті лінію. «Це, як бачите, хвиля швидко формується, а потім спадає. Щось на кшталт пульсації, що зароджується всередині планетки». «Якби ми не злетіли, нас вразило б другою хвилею», – сказала Сільвія. Прилади зареєстрували другу хвилю приблизно через 14 годин після першої. Мабуть, планетка містить поклади мінералів, які випромінюють радіацію через певні проміжки часу. Бачите, які короткі хвилі. Майже космічні промені. Але зовсім інше, якщо вони пройшли через наш екран. Згоден. Ця хвиля вдарила нас на повну силу. Тепер зрозуміло, чому на планеті немає життя. Там нічого не може існувати. Крісе, звернулася Сільвія. Так. Кріс, як ти гадаєш, може нам зашкодити ця радіація? Чи загрожує це нам чимось, чи... Я не певен, що ми поза небезпекою. Поглянь сюди. Він простягнув графік на міліметрівці. Зауважте. Навіть якщо наша кровоносна система повністю відновилася, то наші нейрологічні показники не зовсім такі, як були. Є зміни. В якому сенсі? Не знаю. Я не нейролог. Я тільки ясно бачу відмінності між цими лініями і тими, які були зроблені місяць чи два тому. Але не знаю, що це все означає. Як ти вважаєш, це серйозно? Час покаже. Наші організми були сильно вражені хвилею невідомої радіації, якої ми зазнали протягом десяти годин. Який слід вона могла залишити, не можу сказати. Зараз я відчуваю себе добре, а ти. Дуже добре, відповіла Сільвія, дивлячись в ілюмінатор на чорну порожнечу космосу. Принаймні ми прямуємо до землі. Мені так хочеться повернутися додому, і хай нас там негайно обстежать. Добре, що наша серцево-судинна система. Винесла цей удар без видимої шкоди. Ні тромбів, ні руйнування клітин. Це мене турбувало насамперед. «Коли ми досягнемо сонячної системи?» – спитав Блейк. «Через тиждень». «Не так уже скоро», – сказав Блейк, підібравши губи. «Сподіваюся, що ми будемо ще живі до того часу». «Я попереджаю вас проти будь-яких ексцесів», – сказав Елер. «Ми поводитимуся спокійно весь залишок нашої подорожі. Сподіваюся, що яка б халепа з нами не трапилася...» На землі нас вилікують. Як на мене, то ми ще й порівняно щасливо вийшли з цієї халепи. Сільвія позіхнула. Господи, як мені хочеться спати. Вона встала. Мабуть, піду ляжу. Заперечень нема? Іди, сказав Елер. Блейку, чи не зіграти нам у карти? Треба розвіятися. У червоного валета? Наразд, погодився Блейк. Чому би й не зіграти? Він витягнув карти з кишені куртки. Принаймні, проведемо час. От і добре. Елер почав гру. Він зрізав колоду і витягнув сімку трев. Блейк узяв її червоним валетом. Грали вони досить недбало, без особливої зацікавленості. Блейк був похмурий і сердився, що Елер таки мав рацію. Сам Елер відчував себе втомленим і невдусі. У нього боліла голова, незважаючи на те, що він прийняв були заспокійливе. Він потер лоба. Грай, пробурмотів. Під їхніми ногами бурчали реактори. Через тиждень вони будуть у сонячній системі. Вже більше року вони не бачили Землі. Якою вона їм здаватиметься? Такою ж, як завжди? Величезна зелена куля з великими океанами і крихітними острівцями? А потім вони прибудуть в космопорт Нью-Йорка. Як гарно! Натовпи землян – цих милих старих легковажних землян. Дурних, яких не турбує те, що відбувається у світі. Елер посміхнувся, але тут же спохмурнів. Голова Блейка схилилася, очі повільно закривалися. Він засинав. «Прокинься!» – сказав Елер. «Що з тобою?» Блейк позіхнув, випростався і став здавати карти, але голова його знову впала. «Пробач!» – пробурмотів він і простягнув руку до мізеру. Елер став ритися в кишені, потім підняв очі й побачив, що Блейк спить. «Щоб мені пропасти!» – Елер став. Блейк дихав спокійно і навіть хропів. Елер вимкнув світло і пішов до дверей. Він втомився і теж хотів спати. Увійшовши в туалетну кабіну, він зняв куртку і відкрив кран з гарячою водою. Як приємно буде влягтися в ліжко, забути про все, що трапилося, про це несподіване випромінювання, про тяжке пробудження, про хворобливий страх. Господи, як шумить у голові. До кінця вмивання він нічого не помічав. Аж ось зупинився і довго дивився, як вода тече по руках. Він мовчав не в силах вимовити хоча б слово. Його нігті зникли. Задихаючись, він підняв голову і подивився на себе в дзеркало. Потім запустив руку у волосся. Воно випадало жменями, великими пасмами. Волосся та нігті. Він здригнувся, але спробував заспокоїтися. Волосся й нігті. Радіація. Ну, звичайно ж, радіація. Він оглянув руки. Нігтів не було й сліду. Він крутив руками, оглядаючи пальці. Кінці їх стали гладенькими і загостреними. Його охопила паніка. Майнула думка. Чи це тільки в нього? А в Сільвії? Він одягнув куртку і знову глянув у дзеркало. «Що з головою?» Він приклав руку до скронь. «Щось не так. Вкрай погано». Він дивився на себе, витріщивши очі. Тепер він став майже лисим. Плечі його куртки були вкриті волоссям, а рижий рожевий череп блищав. Лисий непристойно рожевий. І не тільки це. Його голова почала розтягуватися і прийняла форму кулі. Вуха й ніс зморщилися. Ні зменшилися і опинилися під очима. Він змінювався все швидше й швидше. Тремтячою рукою він торкнувся рота. Зуби хиталися. Він доторкнувся до них, і деякі випали. Що відбувається? Смерть? Тільки з ним, а що з іншими? Елер вискочив із туалету. Його дихання стало болючим, скрипучим, він задихався, неначе йому здавило груди. Серце боліло і билося неритмічно. Ноги ослабли. Він увійшов у ліфт. До нього долину звук, низьке мукання бика. Голос Блейка, охопленого жахом і тривогою. Ось і відповідь, сказав собі Еллер, піднімаючись у ліфті. Принаймні, я не один. Гаррісон Блейк дивився на нього зляканою очманіло. Блейк без волосся, з лисим рожевим черепом, теж виглядав не дуже привабливо. Голова його теж розпухла, нігтів не було. Він стояв поруч із пультом, то дивлячись на Еллера, то обмацуючи себе. Уніформа сиділа мішком на його схудлому тілі. Ну... Сказав Елер, нам пощастить, якщо ми залишимося живі. Космічна радіація має дивні наслідки. Це був чорний для нас день, коли ми сіли на цей... «Елере!» – прошепотів Блейк. «Що маємо робити? Ми ж не можемо жити такими, як зараз. Ти тільки поглянь!» «Знаю». Елер стиснув губи. Йому важко було говорити, бо він втратив майже всі зуби. Рапто, бо він відчув себе немовлям. Без зубів, без волосся, з безсилим тілом. Коли ж це припиниться?» Ми не можемо повернутися в такому вигляді. закричав Блейк. Боже мій Елере, ми не можемо повернутися на землю. Ми страхіття, мутанти. Нас посадять у клітку як тварин. Люди. Замовкни, перебив його Елер. Маємо шанс вижити. Сідай. Вважаю, що слід поберегти ноги. Вони сіли. Блейк важко дихав і часто витирав лоб. Наразі я турбуюся не про нас, сказав Елер, а про Сільвію. Вона страждає від цього більше. Ось я й думаю, спуститися до неї чи ні. Але якщо ми спустимося, вона може...» Раптом засвітився екран, на ньому було видно білі стіни лабораторії. «Крісе!» – долинув до них сповнений жаху голос Сільвії. На екрані вона не з'явилася, мабуть, трималася осторонь. «Так, як ти там?» «Як я?» – в голосі дівчини вчувалося істеричне тремтіння. Кріса вас теж зачепило? Я боюся дивитися!» – вона помовчила. «Адже це ти, чи не так?» Я боюся дивитися на тебе і ти не намагайся мене побачити. Я не хочу, щоб ти мене бачив. Це... Це жахливо. Що нам робити? Не знаю. Блейк каже, що в такому вигляді він не хоче повертатися на Землю. Так, ми не можемо повернутися. Не можемо. Про це ми поговоримо пізніше, сказав нарешті Елер. Зараз немає необхідності обговорювати це питання. Цим змінам в наших організмах ми зобов'язані радіації. Вони можуть бути тимчасовими. Думаю, нам зможуть допомогти хірурги. Не варто поки думати про це. Не думати? Ну, звичайно. Чи варто турбуватися через таку дрібничку? Крізь, невже ти не розумієш, ми стали потворами, лисими страхіттями. Ні волосся, ні зубів, ні нігтів. А наші голови? Я розумію. Залишайся внизу в лабораторії. Блайк і я будемо розмовляти з тобою по відео. Тобі не обов'язково показуватися нам. Сільвія глибоко зітхнула. Як скажеш, ти як і раніше капітан. Вона вимкнула екран. Ну, Блейку, чи достатньо добре ти себе почуваєш, щоб поговорити? Силует увінчений чимось на зразок купола кивнув. Величезний лисий череп злегка хитнувся. Тіло Блейк колись таке велике, тепер усохло, згорбившись. руки палички, груди запалі й хворобливі. Елер оглянув його. «Що трапилось?» – спитав Блейк. «Нічого, просто хотів подивитися на тебе». «На тебе теж не дуже-то приємно дивитися». «Не сумніваюся. Елер сів в іншому кутку рубки. Серце калатало, дихати було важко. Бідна Сільві. Їй гірше, ніж нам. Бідна Сільві, погодився Блейк. Нас усіх варто пожаліти. Вона має рацію, Елере. Ми потвори, нас знищать. Або замкнуть. Мабуть, швидка смерть краще. Потвори, мутанти, гідроцефали. Ні, не гідроцефали, сказав Елер. Нашого мозку не торкнулося. І цим варто користатися. Ми ще можемо думати. Принаймні, тепер ми знаємо, чому на планеті немає життя, – вимовив з іронією Блейк. Наші експедиції пощастило. Маємо дані. Радіація. Смертельна радіація, що руйнує органічні тканини. Вона дає мутації та зміни в розвитку клітин, а також зміни в структурі та функціонуванні органів. Еллор задумливо дивився на нього. Це мова дуже вчена для тебе, Блейку. Це точний опис, – Блейк підняв голову. Погляньмо правді в очі. Ми – жахливі краби, опалені сильною радіацією. Ми більше не люди, не людські істоти. Ми – хто ми? Не знаю. Дивно, – сказав Елер. Він меланхолійно розглядав свої пальці, ворушив ними. Довгі, тонкі. Провів ними по поверхні столу. Шкіра чутлива. Він відчував кожну нерівність, кожну подряпину. «Що ти робиш? – спитав Блейк. – Я цікавлюся». Елер підніс пальці до очей. Його зір погіршився. Все стало невиразним і сприймалося ніби в тумані. Очі Блейка, який сидів навпроти нього, почали втягуватися всередину черепа. Елер раптово зрозумів, що вони втрачають зір. Сліпнуть. І запанікував. Блейку. вигукнув він, ми сліпнемо. Прогресуючи знищення наших очей зору м'язів? Не знаю. відгукнувся Блейк. Але чому ми втрачаємо не тільки зір, але й очі? Вони зникають, висихають чому? Атрофуються, сказав Блейк. Можливо. Елер узяв бортовий журнал і накреслив кілька знаків трасуючим променем. Зір ставав усе слабкішим. Пальці ставали все більш чутливими. Незвичайна реакція шкіри. Що ти про це думаєш?» – спитав Елер. Ми втрачаємо одні функції і набуваємо інші. У руках. Блейк теж вивчав власні руки. Втрата нігтів робить можливим нове застосування пальців. Він потер пальцями тканину своєї форми. Я відчуваю кожну нитку, чого не було раніше. Отже, втрата нігтів мала мету. Ти гадаєш? Ми вважали, що все це безцільно. Випадковий опік, руйнування клітин, зміни. Я от думаю. Еллер перевів тресучий промінь з опладинки журналу на аркуш. Пальці – нові органи чуття. Покращений дотик. Але зір затуманюється. Крісе. Пролунав з екрану ламки переляканий голос Сільвії. Що трапилося? Я втрачаю зір. Я нічого не бачу. Не переймайся. Я, Я боюся. Еллер попрямував до екрану. Сільві, я думаю, що ми втрачаємо деякі почуття, але набуваємо інші. Оглянь свої пальці, і ти нічого не помічаєш. Торкнися чогось. Тривожне мовчання. Маю враження, що я здатна дуже добре відчувати предмети. Ось для чого ми втратили нігті. Що це означає? Елер помацав свій пуклечереп, досліджував поверхню гладкої шкіри і, раптово стиснувши пальці, закричав Сільві, ти ще можеш вимкнути рентгенівський апарат? Ти ще можеш ходити по лабораторії? Начебто так. Тоді зроби знімок. Зараз же. Як тільки буде готово, дай мені знати. Знімок чого? Свого власного черепа. Я хочу знати, яким змінам піддався наш мозок. Мені здається, я почав розуміти. Що? Скажу, коли побачу знімок. Легка посмішка з'явилася на тонких губах Еллера. І якщо я правий, то ми повністю помилялися щодо того, що сталося. Еллер довго вивчав знімок, який з'явився на екрані. Він смутно розрізняв лінії черепа, бо зір сильно ослаб. До того ж знімок тремтів у руках Сільвії. Що ти бачиш?-прошепотіла вона. Я маю рацію, Блейку. Поглянь, на це, якщо можеш. Блейк повільно підійшов. Що це? Підсліповато кліпаючи, він розглядав знімок. Я ледве бачу. Мозок сильно змінився. Поглянь, на це збільшення ось тут. Елер обвів контури лобової частини. Як ти думаєш, що це може бути? Не уявляю, відповів Блейк. Адже ця область регулює в основному вищі процеси мислення. Найбільш розвинені здібності пізнання сконцентровані тут. І саме тут відбувається найбільш значне збільшення. «І які з цього ти робиш висновки?» – спитала Сільвія. «Маю гіпотезу. Може, вона і неправильна, але ж дуже добре підходить. Я подумав про це майже відразу ж, коли побачив, що втратив нігті». «Ну?» Елер сів за пульт. «Краще не стояти, Блейку. Я не думаю, що наше серце надто потужне. Маса нашого тіла зменшилася, так що, може, пізніше…» «То що за гіпотеза? Яка вона?» «Ми еволюціонували», – сказав Елер. Радіація планетки збільшила ріст клітин, як ракова похлина. Але в цих змінах є мета й сенс Блейку. Ми змінювалися швидко, ми за кілька секунд проходили через століття. Я впевнений у цьому. Збільшення в обсязі мозку, зменшення густорти зору, випадання волосся і зубів. Наші тіла стали кволими, але мозок прогресував. У нас розвиваються вищі пізнавальні області, найбільші здатності розуміння. Наш мозок зробив крок у майбутнє. Він еволюціонував. «Еволюціонував!» – Блейк повільно опустився на стілець. «Цілком можливо, що й так. Я в цьому впевнений. Звичайно, ми зробимо ще знімки. Я прагну побачити зміни внутрішніх органів, нирок, шлунка. Вважаю, що ми втратили частину. Еволюція!» – перебив його Блейк. Це означає, що еволюція не є результатом випадкових зовнішніх агресій. Це означає, що наш організм містить у собі нитку, що веде його до еволюції. Отож, еволюція теологічна. Вона має мету і не визначається випадком. Наша еволюція, — відповів Елер, погоджуючись. — Схоже, піде далі в сенсі внутрішнього зростання і наступної зміни різних ліній. Цікаво знати, яка провідна сила. Це кидає нове світло на все, — пробурмотів Блейк. Насамперед це означає, що ми не потвори. Ми, ми люди майбутнього. Елер мимохідь поглянув на нього, що здивно відчувалося в голосі Блейка. Так, можна сказати і так, — погодився Елер. Але, звісно, на землі все одно нас вважатимуть потворами. І схиблять, переможно виголосив Блейк. Так, вони скажуть, що ми потвори, але ми зовсім не потвори. Через кілька мільйонів років людство нас наздожене. Ми в авангарді нашого часу, Елере. Елер вивчав величезну круглу голову Блейка. Він ледве смутно розрізняв її контури. Хоча рубка керування була добре освітлена, йому здавалося, що тут майже темно. Можливо, зір майже пропав. Тепер він міг розрізняти лише тіні і нічого більше. «Люди майбутнього», – повторив Блейк. «Так, це безперечно кидає нове світло на речі». Він нервово розсміявся. «А всього кілька хвилин тому я соромився свого вигляду. Але тепер...» «А що тепер?» «Тепер я не впевнений в цьому». «Що ти хочеш сказати?» Блейк не відповів і на силу піднявся. «Куди ти?» – спитав велер. «Я маю все це. Є нові дивовижні елементи, які треба розглянути». «Я згоден, Елере, ти маєш рацію. Ми еволюціонували. Наші здібності до пізнання покращилися. Я думаю, що ми здорово виграли». Він обережно торкнувся свого великого черепа. «Думаю, що виграємо і надалі. Ми вважатимемо цю подорож чудовою, Елере. Я впевнений у точності твоєї гіпотези. В міру того, як про це